У кузній слова не міг вимовити через той гриміт і вічно ковалеву спонуку до праці. Ну, а Міхал просто таки розчавлював яся своєю силою і добротою. Нині ж скрипаль ураз відчув себе незалежним і сповненим права саме на таке життя, яке щойно відкрилося перед ним. Ніби він несподівано потрапив до рідного села чи то містечка, де народився, а про це й забув. Проте воно було споконвічно його, і він ніколи не бачив інших будівель, Лише нужденні халупи, і не знав інших коридорів, тільки нори, крізь які треба добиратися від житла до житла, зігнувшись у дугу. І ніколи не заходив до інших покоїв, і кінув просяклі тітюновображним смородом за тарганені душні нічліжки. І ніколи не мав справи з цивілізованими людьми, лише з нечесаними брудними люмпаками, синіми мішками під очима. І ніде не танцювали на підлогах, тільки на піщаних долівках у ротондах з поламаною покрівлею. І відвічно знав Ясю клепарівські штаєри, під які десятки ніг вибивають на піску танцювальні ритми, піднімаючи стовпи куряви в ротонді. Десятки пар віддаються рухові, закладеному у мелодію ясових пісеньок, народжених певний століт тому. І знову прийшли на клепарів забави, аж зі сміху болить живіт а музика – інно-ано, а барабан бум, – бум-бум-бум, а на басі фігофаго – на клавірі – плюм-пум-пум. Коли розвиднілося, клепарівська галайстра розповзлася по домівках, заспокоєна. Ча з'явився в них отаман, якого не мали довгі роки. Ті лянгуси та мангуси тільки шльопати вшльопати вміли, а ще набивати один одному ліхтарі під очима, і ніякої поважної виправи, і ніяких гельдасів. О, міхал виведе їх на світ божий, бо ж уже розпорядився. Збирайте зброю холодну й вогнепальну, не будете більше зграя злодіїв, а вояками, які візьмуть у Львові власть. Я вам кажу тримайтесь за неї, як донині трималися запатли своїх курвів. Манго знайшов для отамана й туркені найкращу хавіру і гукнув Міхалові, щоб ішли спочивати. Та Сухоровський стояв незворушно над урвищем і дивився, як віддаляється у жінка в яскравому сарафані. Вона зупинилася внизу, оглянулася, помахала рукою і зникла в провулках. Навіть не зморгнув Міхал, ніби чекав такої розв'язки, хоч серце брало з жалем. Від нього відійшла остання в житті любов. Не місце їй тут подумав, та лярва вищого гатунку, а втім дві жінки приходили до мене з бруду чисті тільки мені судилося пропадати у смердючій Клоації. По хвилі сказав до Мангуса, готуй усіх до раптового виходу, щоб коли треба буде, мов куля. Ясю пантруватиме на ринку і дасть знати. Клепарів заумер на цілий день, тільки Яся в ротонді не переставав награвати, додаючи Міхалові жалю, щойно складеною пісенькою. З першої миті, як я тебе пізнала, з першої миті тебе покохала, підлий коханку, не вартий ти мене. Перші пломінці Березневої революції вибухли пожежею у квітні. З Берліна втік король, Венеція і Флоренція проголосили себе республіками, повстали Прага і Будапешт. А в Галичині заграли великодні дзвони, сповіщаючи знесення панщини. Біля церкові мантадорій забубнили барабани. Комісари і циркулярні урядники відчитали цісарський маніфест і народ витер сльози радости. Галицький люд на хвилю заспокоївся, гармаші зачухлили жерла гармат. У Львові не пролилося ні краплі крові, тільки й того, що на ринковому бруку після наскоку балагульських бричок залишилося кілька покалічених легіонерів. що було короткочасним. У редутовому залі театру Скарбека делегати від польської громади заснували Раду Народову, і тут уже не обійшлося без крові. Жовнір, що стояв на варті біля театрального будинку і не впускав досередини делегатів, у сутиці проколов багнетом руку якомусь академікові, і легіонери затовкли вояку кольбами рушниць. Русини почали збиратися в консисторській залі Собору Святого Юра на дискусії з приводу створення національного товариства. Представників русинської інтелігенції приймав єпископ Григорій Єхемович. Іван Гушалевич приводив з собою на зібрання високого урядника намісництва Агенора Голуховського, який закликав патріотів до вірності цісарському престолові. Врешті під Бенеї Собору зібралося 80 делегатів від Русинської громади. Було створено Головну Руську Раду і випущено в світ перший номер газети «Зоря Галицька», яка в рубриці Гушалевича «Мир вам, браття» Задекларувала від імені новоутвореного політичного інституту поміркованість і лояльність до австрійської влади. Ваглевич залишався осторонь революційних подій. На хліб заробляв в осолі неумі, а ще ректор-професор Маус, з яким Іван таки зустрівся після Березневого заколоту, призначив його помічником Казимира Стронського, кустоша університетської бібліотеки. І цього Іванові повністю для щастя вистачало. Вечорами він просиджував допізна в бібліотеці над упорядкуванням бібліографії тисяч несподівано нових книг та манускриптів. Кращого заняття не уявляв, і лише деколи туманно згадувався йому колишній щонедільний трем, коли в Захристії нестанецької церкви готувався до відправи божественної літургії. Казимир Стронський у своєму незмінному сірому халаті був схожий на знак питання –